Розділ шостий. Арнхень і Мері. Володар Мордору знав, кого призначити головним над своїм воїнством. Розум вождя дев'ятки був гострий, сила велика. Пітьма піддалася, розвіялася раніше, ніж він розраховував. Удача мить зрадила. Перемога, Вислизнула з рук. Але у вождя назгулів було в запасі ще досить полків. Було спорядження і явне, і таємне. Коронована примара відступила, але не здалася. Теоден виїхав на Озгіляцький шлях і озирнувся. Супротивника поблизу не було. Зате його нарешті наздогнали свої. З ними і Артхельм. До міста залишалося близько милі. Вершники Ельфхольма вирували серед облогових машин, рубали, кололи, скидали орків у рови, що палали вогнем. Північна частина пеленору була очищена. Табір орків горів. Самі вони з виттям тікали до Андуїлу. Але й там їх зустрічали руханці. Однак облогу ще не було знято. Біля воріт ворожі війська за Сієніцю. На південь від дороги стояли Харадрими. Помітивши Роханський прапор трохи осторонь від гущавини бою, серед кубки вершників, князь Харадримів злобливо закричав волів розгорнути свій прапор, чорного Змія на червоному полі і кинувся в атаку. Криві палаші заблещали на ранковому сонці. Те один помітив хардрилію і вчасно розвернувся з ним на зустріч. Кіннотники зіштовхнулися. Роханців було менше, але бойова їхня лють тільки розпалювалася. До того ж вони майстерно володіли і списами, і мечами. Їх краще слухалися коні. Витязі білого коня. Певнено прокладали собі дорогу, немов просіку рубали. У самому вирі сутички, теоден, син Тенгіла, вразив списом на смерть князя. А потім, вихопивши меч, одним ударом розщепив ратище прапора і тіло прапороносця, чорний змій упав під ноги коня. Розгромлена кіннота Хараду втікала не озираючись. Минула година, і золотий щит ярла по тьмяні. Знову наставала тьма. Коні іржали, стаючі дибки. Люди валилися додолу з сідол. «До мене!» – гукав Теоден. «Усі до мене!» Вище голови, діти Ерла! Не піддавайтеся!» Але сніжногривий, що шаленів від жаху, здійнявся, борючись з невидимою напастю. І відразу з жалібним іржанням повалився на бік, пронизаний чорною стрілою. Теоден не встиг зістрибнутий і впав разом з конем, притиснутий його вагою. Чорна тінь, немов хмара, зірвалася з небосхилу. Ні, не хмара. Дивна і страшна істота, крилата, але більша за будь-якого птаха на світі. Позбавлена пір'я зі шкір'ястими крилами, розтягнутими між ороговілими пазурами. Невдале створіння найдавніших століть, що пережило свій час у невідомих щілинах землі. Чим вигодовувало воно своє останнє спізніле потомство Володар тьми подбав про вилупків, вигодував їх м'ясом своїх жертв і подарував слугам замість коней. Крила та чудовисько склало перетинчасті крила, хрипко крякнуло і вп'ялося пазурами в тіло сніжногрибу по зміїному зігнувши дову шию, На спині чудовиська сидів страхітливий вершник у чорному плащі і сталевій короні. Спорожнечі між вінцем корони і фібулою плаща люто світилися очі. Вождь Назгулю повернувся сіяти страх і смерть, щоб надію перетворити на розпач, перемогу на праску. Вруці його погойдувалася важка булава. Але Теоден не залишився з ворогом сам на сам. Хоча частина воїнів його полягла поряд з ним, а інші не змогли гамувати коней, що помчали геть. Юний Арнхельм стояв безстрашний у своїй любові і вірності. Він, не приховуючись, плакав над нещастям Ярла. Мері, сидячи за спиною Арнхельма, не дістав ні найменшої подряпини, поки вихор, зляканий приходом тьми, не скинув у паніці обох вершників. Тепер Мері, осліплений, знесилений страхом, повзав у траві на чотирьох, поптоюючи крізь зуби. Служиш я, Руто, служи! Ти обіцяв шанувати його як батька. Обіцяв, то тримайся. Але воля не відгукнулася на голос серця. Мері боявся розліпити заплющені очі і тільки прислухався, тремтячи, до голосу Арнхельма. Дивно змінився цей голос і щось нагадував знайоме. Але що? Геть, звідси, почув Мері, геть, перевертень, приборкувач кажанів. Залиш загиблого в спокої. Крижаний голос відповів Не раджу ставати між назволом і його здобиччю. Я покараю тебе так, що пошкодуєш про смерть. Я заберу тебе в країну розпачу, у безодню пітьми, де ти станеш безтілесною примарою. І все видяче око буде читати твої думки. Дзенькну добутий спіхов меч. Погрожу чим хочеш. Я зроблю все, щоб твої погрози не здійснилися. Опиратися мені, дурень. Жоден чоловік, навіть найвідважніший воїн, не в змозі мені перешкодити. Мері почув щось несподіване. Презрирливий сміх. Анхель сміявся, і в його чистому голосі дзвеніла криця. Могутній назгуле невже не розпізнав. Я не чоловік. Я Еовіна, донька Елмонда. Ти заважаєш мені підійти до мого ярла і названого батька забирайся геть будь ти хоч двічі безсмертний живий ти чи примара мій меч простромить тебе якщо торкнешся теодена крилата тварина закаркала але служник персня нічого не відповів потив і цікавість допомогли гобіту здолати страх він розплющив очі за два кроки від нього сиділо крилата чудовисько а на ньому чорною тінню вождь Назулів. Трохи ліворуч, обличчям до нього стояла та, кого в поході називали Арнхельмом. Шолом уже не вкривав її волосся, і воно золотою хвилою лежало на плечах. Сірі очі дивилися суворо і гнівно, а по щаках котилися чорні відкиптєві сльози. В руках вона тримала меч і щит, затуляючись ним від пекучого погляду примари. Мері відразу згадалося обличчя, на яке він звернув увагу ще при від'їзді з Дунхараном. Обличчя юнного витязя, що йде на смерть. Співчуття заворушилося в душі гобіта і розбудило нарешті неспішну, властиву його народові мужність. Мері стис кулаки. Він не міг допустити, щоб ця прекрасна, сумна дівчина загинула. Принаймні, він не допустить, щоб вона загинула сама і без захисту. Назву не дивився б його бік, і все ж Мері поповз, боячись дихнути і перевернути до себе страшний погляд убийця. Хоча навряд чи назву, розлючений опором дівчини, помітив би Гобіта, жалюгідного червячка в траві. Він швидко відкинув вагання. Гобід ледь не знепритомнів. Таким страшенним смордом тхнуло від чудовиська, коли воно розправило крила, злетіло в повітря, і зверху кинулося на Еовіну з пронизливим вереском, в неї пазурами і дзьобом. Елвіна, краса рохану, гнучка і міцна, як номінорський клинок, занесла меч і вдарила сильно і влучно. Витягнута шия чудовиська надломилася. Зі стукотом покотилася голова. Еовіна відскочила, щоб не потрапити під важкий тулуб, що, розчепіривши крила, покотився в траву. Випадковий промінь сонця упав на обличчя краси Еорлінгі. І волосся її заблищало в ранковому світлі. Але вже підвівся, Вивільнившись зі збруї, вбитого літуна, чорний вершник. Моторошний, величезний, із криком сповненим такої ненависті, що сам звук його отруював душу, заніс тяжку булаву і вдарив. Щит Еовіни розколовся, рука без впала. Дочка Еомунда опустилася на коліно. Назгус килився над нею. Очі його жевріли багряним вогнем. Він ще раз підняв булаву, щоб добити жертву. Але раптом він захитався і засичав від болю. Удар не потрапив куди треба. Булава зарилася в землю. Це Мері, зайшовши з тилу, замахнувся своїм мечем-кінжалом і проколовши плащ, вразив незакрите кульчугою місце під коліно ворога. «Еовіно! Еовіно!» Волав Мері, сам себе не чуючи. Еовіна через силу підвелася і, зібравши решту сил, прорізала мечем повітря між плащем і короною над надвислими могутніми плечима. Меч спалахнув, розсипався іскрами і розлетівся вщент. З брязкотом покотилася корона. Еовіна Пала на тіло ворога. О диво! Плащ і кольчуга прикривали порожнечу. Вони валялися в траві, ці чорні ганчірки, а в небі над колом пролунав лемент, що перейшов у протяжливий стоїн і полетів з вітром, затихаючи завмираючи, поки не замовк назавжди. Мері стояв посеред поля, покритого трупами, мружачі очі, як розбуджена сова. Сльози текли ручаями. Крізь слізну і млу він побачив прекрасну голову Еовіні. Дівчина нерухомо лежала поруч з Теоденом. Сніжногривий, здригаючись в вагонії, сповз тіла мимоволі убитого ним хазяїна. Мері підійшов, підняв руку ярла, щоб поцілувати на прощання. Те один розплющив очі. Він був притомним, і голос його звучав спокійно, хоча і слабко. Прощавай, відважний гобіта, тіло моє роздавлене, я відходжу до пращурів, але в їхньому шляхетному колі мені не буде соромно. Я здолав чорну змія. Похмурий ранок змінився сонячним днем. Мері гірко плакав і нічого відповісти не міг. Вибач мені, володарю, вимовив він нарешті. Я тебе не послухався і не зумів допомогти. І нічого не можу віддати, крім сліз. Старий ласково посміхнувся. Не журися, я тебе прощаю. Навіщо не покоїти щире серце? Живи довго і щасливо, якщо настане мир. А як станеш розпалювати люльку вечорами біля каміна, згадуй мене. Адже я так і не навчився в тебе курити. Він прикрив очі, перевів подих і тихо додав. Де Елмер? Пітьма застеляє очі, а я хотів би побачити його перед смертю. Еовіні передай моє останні вітання. Вона так не хотіла розлучатися зі мною. А мені вже більше її не бачити. Володарю! Зривистим голосом почав Мері. «Володарю! Еовіна!» Його перервав страшний шум. Немов усі роги і труби навколо заграли одночасно. Мері оглянувся. Він встиг забути про все на світі. Здавалося, минула не одна година. А тим часом все це відбувалося за якихось 10 хвилин. Бій розгорівся з новою силою. І Гобід опинився в самій його щевині. Через Андуїн переправлялися нові і нові полки. Під мурами міста стояли солдати Моргу, з півдня піхота Хараду, а за нею колихалися спини оліфантів, що тягнули нові облогові вежі. Тільки на півночі майорів білий султан Еомер. Роханці знову готувалися до атаки. А з міста вийшли всі воїни, що залишилися на ногах, і ополченці під прапором срібного лебедя. Їм вдалося відкинути супротивника від воріт. Де ж Гендольф, непокоївся Мері. Може він врятував би Ярла та Еовін. Ще не скоро Еомер та уцілілі дружинники змогли пробитися до місця, де залишили Ярла. Коні не бажали наближатися до вбитого чудовиська. Елмер, побачивши Теодена, зістрибнув на землю і безмовно схилився над нерухомим тілом. Хтось обережно вийняв ратище прапора із стиснутої долоні Гутлаха, що лежав віддалік, і розправивши полотнище, високо підняв його. Теоден повільно розплющив очі і, помітивши свій прапор, знаком велів віддати його Елмеру. Вітаю тебе, Ярл Еомер, мовив він, йди вперед і здобудь перемогу також передай Еовіні мій прощальний привіт. Та один стулив очі, так і не довідавшись, що Еовіна лежить поруч з ним. Сльози стояли в очах вершників. Стиснувши зуби, Еомер промовив зазвичай. Не лийте сліз даремно. Це був великий воїн. Загинув смертю славних. Жінки оплачуть мертвих, а нас чекає битва. Але, вимовляючи ці слова, Еомер і сам, не ховаючись, плакав. Однак на довгу скорботу не було часу. Еомер витер сльози і наказав Нехай зброєності залишаться тут, і з пошаною віднесуть тіло володаря, поки битва не закипіла знову. Розшукайте також усіх полеглих дружинників Теодона. Він обійшов, лежачих на землі, вдивляючись в обличчя і окликаючи на ім'я. Раптом він замер. немов уражений стрілою в серце. Смертельна блідість крила обличчя, голос зрадив молодому Ярлу. «Еовіно!» – вигукнув він голосно. «Еовіно, звідки ти тут?» Чи я божеволію, чи зачарований? Доля відвернулася? Смерть, де ти? Прийди, забери усіх нас. Не роздумуючи, не діждавшись гондорців, Евмер скочив на коня і засурмив у ріг, закликаючи своїх до останньої атаки. Роханці не затрималися. Тепер вони не співали, тільки дрібний стукіт копит. Супроводжував її, коли лавина вершників, обтікаючи тіло старого ярла, ринулася назустріч ворогам. А обіт мері все стояв на тому ж місці. Сліпий від сліз. Ніхто не заговорив з ним, та напевно його й не помітили. Він витер очі, підняв із землі зелений щит дарунок Еовіни і пошукав свій меч. Той випав, коли Мері вдарив на Права рука його тоді заніміла. І тепер працювала тільки ліва. Меч знайшовся. На очах у Мері клинок його оскорчився, задимів, як гілка, що випала з багаття, і розтанув. Так відслужив до кінця свою службу клинок, знайдений у могилі тих, хто не зазнав спокою після смерті. Майстри, що старо не працювали над ним, коли Дунадани були ще сильні, і найлютішим ворогом їх був чародій чорнокнижник з Ангумером. Мали б пишатися долею свого виробу. Ніяка інша зброя, навіть у міцнішій руці, не вразила б так відчутну оболонку примари, не зруйнувала б злі чари, що охороняли цілість його невидимого тіла. На простих ношах покритих плащами, понесли збройності свого Ярла і Йовіну до воріт Мінастіріту. Всіх загиблих, однак відразу забрати вони не змогли. Їх було семеро. Серед них Деорвін, начальник особистої охорони Ярла. Частоковом зі списів і щитів відокремили їх від убитих ворогів і від туші крилатого чудовиська. Лише набагато пізніше повернулися до них товариші. Крила того спалили, а для Сніжногривого викопали могилу і зверху поклали камінь з написом по-гондорській і по Кінь Сніжногривий воїна в битвах уславив, воле і долі ярла життя він позбавив. Рясна зелена трава виросла навколо цього каменя, а там, де спалили скакуна назгулі, Земля на залишилася чорною і безплідною. Сповнений душевного сум'яття, змучений, плентався мері поряд з ношами, незважаючи на те, що бій гримів за спиною. Він знемагав від утоми і болю. Його трусило, як у лихоманці. Вітер з моря приніс рясний дощ. Здавалося, цілий світ оплакує Теодана і Еовіну заливаючи пожежі потоками мутних сліз. Скорботна хода порівнялася з першими рядами, виїзджаючи її в поло гондорської кінноти. Імраель, правитель дол Амроту, притримав коня. «Кого несе та, друзі?» «Ярла Теодена», – відповів зброєносець. Він загинув, але Ярл Еомер вступив у битву. «Ви пізнаєте його по білому султану». Імраїль зістрибнув з коня, опустився на одне коліно перед ношами, віддаючи Данину геройські загиблому ярлу. Піднімаючись, він побачив на других носилках Елвіну і здивувався. «Жінка в кольчузі? Невже ваші жінки теж воюють?» «Ні, тільки вона одна», – відповідали руханці. «Це Елвіна, сестра Елмера. Ми не знали, що вона серед нас, поки не знайшли на полі бою. І тепер нам залишається тільки оплакувати її. Краса дівочого обличчя, навіть жовтувато-блідого, застигло, розчувала Імраєля. Він схилився над Еовіною, придивився і раптом круто обернувся. Друзі, чи немає поблизу лікаря? Вона поранена, може й смертельна, однак ще жива. Імраель зірвав з кольчуги полірований нагрудник і приклав до холодних губ Еовілі. Блиск металу покрив легкий, майже непомітний серпанок подиху. Не боріться ні хвилини, мовив імраель, і відразу послав служника до міста, щоб у домі цілителів терміново готували все для допомоги пораненій. Сам же він, ще раз вклонившись, яру і його доньці, вскочив у сідло. І повів кінноту в бій. Битва на полях пеленору не вщухала. брязкі зброї, лемент людей і кінське іржання зливалися, підіймаючись до хмар, грали ріжки і сурми. ревіли оліфанти. Піхота гондуру билася на південному боці муру. Кіннота прямувала на допомогу Еомару. Турін стрункий, охоронець ключів і Форлонгтовстві. Правитель Вельсарнаху, Ерлуїн із Зелених пагорбів і Імрель зі своїми загонами. Підкріплення приспіло вчасно. Бойовий запал Елмера повернувся проти нього. І Тереза хитнулася до успіху супротивника. Перший лютий натиск Зім'я вряди ворога. Роханці широкими клинами врізалися в ущелину Харадрим, скидаючи кінних сидів, топчучи піши. Однак на оліфанті коні йти відмовлялися. Величезні звірі, невразливі, височіли, як вежі, і харадрими ховалися за ними. І з самого початку ворогів було втроє більше, а тепер ще нові полчища йшли з узгілляту. Вони скупчувалися в тилах, щоб в останню хвилину увірватися до міста і розпочати різанину та грабунок. Чекали тільки наказу. Правда, їхній вождь кудись зник, але його замінив Готмог, глава Мургольського воїнства. Він вів тепер і озброєних сакирами варварів із Кханду, і жителів півдня в червонім убранні, і воїнів далекого хараду, темнолицих, тролеподібних, блискаючих білками налитих кров'ю очей. Частина їх зайшла в тил дороханців, інші стали – на східному крилі, щоб відсікти Гондорці. А потім на довершення всього лиха по місту пішов крик. Вітром віднесло дощ на північ, небо проясніло, і в яскравому полуденному світлі вартові забачили зі стін нову небезпеку, що руйнувала щойно відроджену надію. З вишини міських стін видно було весь закрут Андуїну, аж до гавани, Харланди. І гострі очі вартових помітили кораблі, що пливли вверх за течею ріки. Вітер підганяв пограючі хвилях, різну флотилію гребних галер і човнів під чорними туго нап'ятими вітрилами. «Умбарські корсари!» – кричали на стінах. «Умбарські корсари!» – йдуть угору в польці, виходить Белфалат втрачений і Лебенін у руках ворога. Люди за власним розсудом, бо командира в місті не залишилося, підіймалися на дзвіниці і били на сполох. Інші, схопивши сурми, грали сигнал відходу. На стіни! Вертайтеся на стіни! Повертайтеся! Пропадете! Але ці крики слабості і жаху вітер відносив далеко на північ, Той самий вітер що гнав до міста чужі кораблі. Втім, попереджати роханців було зайно. Вони й самі розгледіли чорні вітрила. Еммер вже заглибився у ворожий стан так, що йому залишалася неповна миля до Харлунів. На цьому п'ятачку збилися ті полки, що він атакував. А за спинами роханців кишіли ті, хто не давав їм з'єднатися з кінотою Імреєля. Еомер побачив вітрила і попрощався з недією. Благословенний вітер виявився зрадницьким. Зате найманці Мордору підбадьорилися і знову натисли, тріумфально волаючи. Еомер не піддався натиску ворога. Тепер він мислив тверезо і розважливо. Він велів подати сигнал, щоб усі, хто може, збиралися біля прапора білого коня. Скласти стіну зі щитів і битися, поки стане сил, Так, щоб заслужити право на пісню. Навіть якщо і нікому буде зберегти пам'ять про останнього ярла рухами. Егомер виїхав на пагорб і тут велів устромити в землю древко прапора. Зелене полотнище з білим конем затріпотіло під вітром. Я лишив свої вагання у сутінках перед світанням. Блиск оголеної криці відбивав проміння сонця. Бився я в скорботі серця, і за променем останнім над кривавим бойовищем в ніч розілля смертних том. Розпівав Елна і розсміявся. Запал повернувся до нього. Мечі й списи досі минали його. Він був молодий і вів у бій. Відважне плем'я Висловивши пісною презирство до смерті Він подивився через плече на кораблі З чорними вітрилами Підняв меч І раптом Обличчя його осяяла радість Він підкинув меч у повітря Спритно зловив його І клинок блиснув на сонці Усі погляди Здивовано звернулися в тому ж напрямку Перший корабель Вже завертав до гавані і вітер розгорнув прапор на щовлі. Заїскрилися самоцвіти, що нашивали руки Аарону, доньки Елронда. Біле дерево в оточенні семи зірок і корони — герб Еленділа, королівський герб, небачений тут уже сотні років. Арагорн, син Арагорна, спадкоємець Сілдура, з вітром від моря, наближався до мінастіріту. Радісним сміхом, дзенькотом клинків, вітали його На вежах міна знову заграли сурми і загриміли дзвони. А ворога охопила розгубленість. Яким дивом на кораблях союзників з'явилися вороги? Вони зрозуміли, що доля проти них і порятунку немає. Лицарі дол Амрату гнали тепер на схід тролів, воїнів півдня та орків осліплених сонячним світлом. Евмер зі своїми пробивався на південь, і супротивник, щоб не потрапити між молотом і ковадлом, кинувся на В Харланді вже сходили з кораблів озброєні люди. Серед перших бігли Легалас і Гімлі з нерозлучною сокиркою, Хальвард з прапором, Еладан і Елроїр із зоряними обручами на головах. Дружина півночі, Дунадами, а за ними хоробрі воїни Лебеніну Ламедону південних провінцій Гондору А вів їх Арагорн здійнявши Андрій полум'яний меч відроджений Нарсіл Еленділом На грудях Арагорна сяяла ельфійська зірка Так у вернелі битви зустрілися Еомер і Арагорн вони обійнялися, не випускаючи мечів з рук, і щасливо подивилися один на одного. «Ну, чи змогло воїнство Мордору розлучити нас?» – спитав Арагорм. «Пам'ятаєш, я обіцяв, ще в Гірському Розі, бути разом у вирішальну днину?» «Пам'ятаю», – відповів Елмар. «Але надії іноді підводять, а я не знав, чи гарний з тебе провісне. Подвійна благословенна допомога, що прийшла несподівано, Еомер стис тверду руку Арагорна і додав: І ніколи ще друзям не доводилось зустрічатися так вчасно. Ще хвилина, і було пізно. Ми зазнали тяжких втрат. Ти мені усе розповіси потім, перебив його Арагорн. Спершу ми повинні помститися. І друзі пліч опліч кинулися у гербою. Чимало довелося їм ще попрацювати. Племена півдня були хоробрі і вийомничі. Розпач додавав їм мужності, та й східні варвари, добре вимуштрувані в Мордорі, здаватися не збиралися. Усюди на витоптаних полях, на руїнах садиб і під стінами міста билися до останнього. Бій не вщухав до вечора. Нарешті сонце сховалося за Міндуєм. По небу розлилась вечірня зоря, Вершини гір почервоніли, ріка заграла золотою лускою, і трави набули рудого кольору. З заходом сонця згасла велика битва під міна У межах зруйнованої стіни Рамас ехор не залишилося серед живих жодного ворога. Ті, що не встигли втекти, майже всі загинули від ран, чи потонули у водах Великої ріки. Лише купка недобитків повернулася до Мордору і привражі, А до Хараду дійшли тільки легенди про страшну помсту і міць Гондору. Арагорн, Еомер і Імреель разом поверталися до міста, змучені, не маючи сил ні радіти, ні горювати. Усі троє вийшли з бою неушкодженими, їх оберігала удача. Сила руки і вірна безвідмовна зброя. Мало сміливців відважувалися опиратись, глянувши у їхні обличчя, що горіли і Але багато славетних героїв полягло на полях Пеленору, а інші дістали важкі рани. Горлум, утративши коня, бився з варварами один проти батюх і був зарубаний сокирою. Дейлін з Мортонду і братією були затоптані на смерть, піднімаючи в атаку лучники. Що цілили в очі Оліфанта. Не повернувся до над Геліну Гордовитий Ерліні. Не побачить рідної оселі в Гримсладі Гримбольд. І майстер-слідопит Хальвард Не ступить на знайомі стежки в лісах півночі. Чимало полягло воїнів, Уславлених і безіменних, Начальників і рядових. І не просто згадати всі подробиці Великої битви. Багато років по тому роханські співці розповідали про ці події на свій лад. the horse and the rider Where is the horn that was blowing Where is the helm and the harbour And the bright air flowing Where is the hand on the harp string And the red fire glowing Where is the spring and the harvest And the tall corn growing They have passed like rain on the mountain Days have gone down in the west Behind the hills into shadow Who shall, Who shall gather, gather the smoke of the dead, dead wood, wood burning, burning Or behold or the, the flowing years From the sea Return На висота гриміли, зброя дзвеніла в південному краю, коні летіли, мов віта ранковий, полум'ям смертним війна розжевлілась, пав Теодин, син Тенгела Відважний, Батько загонів, що зброєю славне, в злотні хороми, в долини зелені, він не повернеться більше ніколи, Харден і гутла. Дунхар і Дервін, Гервард і Хербран, і Гримбольд Славетний, Фастред і Горн, всі, що билися разом, разом лягли у далекому краї. У гондорських землях навіки спочили, в друзями поряд, з ким в битві стояли, Ерлуїн гордий приморським узгір'ям, Форум квітучому долу Арна. Не привезуть переможні пісні, Лучники спритні, Дервін і Дейлін Мортонду темних озер не побачать Смерть свою щедру данину збирала Зранку до ранку на осліп косила Юних і зрілих, великих і менших Нині над ними хвилюються трави Що Андуїн швидкоплинний готує Води його, наче сльози прозорі Іначе сльози блищать. З кров'ю злилися сливні води, Кров'ю налиті сяють багря. Сонце, втомившись за гори, скотилось. Стіни, осяявши рама та хору, Роси криваві рясно упали.